4. Napok óta ellenséges területe haladt. Cserholj a pecsétje, ugyan a városkapú körségétől és a tartományi előjáróktól, de az útonálóktól nem. Hat nap hat éjszaka, s meg annyi egyedül megvívott csata, meg annyi fagy csipte déllebbesebb, amelyre halott végig a morva határon, Brul és.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 Mégis, mire elértek Hradjin falait, úgy érezte, jártányi ereje sem maradt. Koponyáját három friss vágás borította, megalvat vére csak arra várt, hogy ismét sírű cseppekkel hintse be a szürke havat körös körül. Ellenséges földön járt. Bojémia ugyan a nomád törzseknek adózott, mint vazallus tartomány. Őrtüzek lángja azonban sohasem követelt vak engedelmességet a nyugati végek népeitől. A nomádok hol nyílt háborúban álltak a boémiakkal, hol szövetségesként viseltek velük együtt hadat, az éjszakon mind nyugtalanító, hatalomra szertevő átszhalájéne lovagrend ellen. Most éppen béke volt és ez elsősorban az ifjú Hradzsini herceg, cservoja érdekeit szolgálta. Vitoszláv fia néhány év alatt sikerrel egyesítette boémia és gyepű szláv törzseit, s ez ellen az őrtüzet lámbja sem tiltakozott. Hisz az egyesüléssel elsősorban ősi ellensége, Dunava nyugati határai gyengültek. Béke volt hát, de az évszázados háborúság képeit senki sem törölheti ki, a megkínzott nép emlékezetéből. Morva gyepű és bohémia földjét oly sok hadjárat perzselte pusztította, hogy senki sem hitte, hogy a béke tartós maradhat. Egy magányos nomádolovas, véletlenül számos bátor bohémiai harcos gyilkosa és sok bájos boémiai lány erőszaktevője. Most háborítatlanul léptetett, a Hradzin komor árnyaktól terhes utcáin. Viselve servolja védelmet a dópecsétjét. A gyűlőködő pillantások azonban nem hagytak kétséget afelől, mi várja, amint eltűnik a kéreg negyed kacskaringos sikátoraiban.